Det är bra. Det är ett gott. Ja, men vad skönt. Hur var det i Eko? Jo, men det var jäkligt gott i Eko. Det var en fantastiskt vacker, fin trädstad. Så att jag strostade omkring och hade det gott. Första gången du var där? Eh, ja, det var det. Jag har inte varit där innan. Syra flyttade dit nu. Hennes pojkvän har bott där ett tag. jobbar som läkare där. Så, så har de fått sig en jädrigt jädrigt fin lägenhet eh, mitt i centrum vid torget 10 meter högt i tak det kändes som att man låg i en kyrka när man låg där på golvet mm. på en liten madrass Är ja, du är ute och reser mycket för jag vet att förra helgen så träffades vi på tåget också ja ja ah, men eh, jag har haft eh, jag har väl haft ett litet behov av att komma iväg det sprittar rätt mycket i mig just nu, av massa anledningar och det kanske inte vi ska dyka in direkt på så såhär, gå direkt på på det göttja i mitten av kakan utan vi får nog äta in oss långsamt dit så småningom men eh, jag fungerar väl så att när jag har varit på ett ställe lite väl länge så eh, så börjar det kittla i fötterna och då vill jag iväg så att det får väl bli sån här minireser varje helg nu nästan och Sen så har det varit en del slentrian-tråkigt och annat tråkigt här hemma i Kalmar sista tiden. Så att det har varit mycket av den anledningen också att komma iväg och träffa nära och kära sen tidigare. Så att, gött kommer ni till Malmö eller till Vänner i Växjö eller Syrran eller hem till Götlabörg. Eller vad det kan tänkas vara. Men eh, vad säger du då om att sova ute en i Kalmar? Nu ikväll? Ja. Jag blev helt överlycklig när eh, <laughs> eh, jag ska inte ta åt mig äran här utan... Det var ju på ditt initiativ faktiskt. Och jag kände direkt hur det bara eh, pirrade till gött i magen av, eh, av lycka. Och så satt jag med Andrea, sammandas pojkvän, så frågade han så här, varför, varför blir du så glad så här? Så jävla gött ska sova ute ikväll. Och så sa han, ja du vet att jag sopade bort eh, lite frost på bilen här om dagen Och då sluggade jag ihop händerna så här och tänkte att det just kändes ännu bättre. Ja, fast jag kollade som i så att det blir 10-14 grader i natt. Ja, ja, men då, då kommer vi ha det gött. Ja. Det var nästan lite tråkigt. Jag hade hoppats på att det skulle vara kallt. Nej då, Nej, men det, det är roligt med lite små äventyr ibland. Ja, Nej, vi behöver väl inte gå ut i i t-shirt. Jag tänkte att vi kan gå ner i källaren och hämta lite eh, förnödenheter som kan, vara, som kan vara gött att ha det. Så vi får det ändå lite mysigt. Jag har lite vindskydd och lite goa svårsäckar Lite knivar och ficklampor och eh, se om vi hittar ved någonstans så vi kan göra en mysig brasa. Alltså du, det sprittar i min kropp också. Ja, ja, alltså, ja det kommer bli fantastiskt. <laughs> ja, det kommer bli jättemycket. Why don't Friluftsgrejerna så att de bara står. Oj! Står härliga till. Du har ändå friluftsgrejer massa. Ja. Jag har samlat på mer om året. Jag är väldigt dumt för jag gillar inte. Att ha grejer egentligen. Jag, om... jag vill tro att jag är omaterialistisk men hur många killar har ett pungspod i sin källa liksom. Och päls och sovsäckar. Vi... Och sen har vi böcker och vi har. Ja, bokhyllor och, och kraft. Men du, Men vad tar vi med, med oss nu då? mer för funktionsvärde. Vi tar med oss vindskydd och lite flårig. Och sen så får vi lyssna på den gode Birk Borkason. Utan kniv klarar man sig i skogen. sig. Det är nog inte jättemånga heller som har. Fiskar skitliga va? Ja, det gör jag. Men ska vi ta en så festen? Ska vi göra det? Ja, det är mysigt där ute. Vad är det? Ska... Och stormkök. Det? Ja, men det tar vi inte. Vi riktigt bra sådär. Ja, det kommer jag. Har vi... Ska vi ta lite leta ved i skogen också? Vad sa du? Leta vi ved i skogen eller ska vi försöka... Ja, jag tänkte att vi kanske kan gå förbi några villor. Och knacka på och fråga om man kan få lite ved av någon som verkar ha ved. De flesta som bor i villor har ju ved liksom. Ja, eller fjärrbärm eller grejer har vi så Ja, i alla fall få med sig en liten trage ben. Annars kanske vi kan smyga oss och sno lite för eget ändamål, det kan man faktiskt. Man, man får det inte göra det egentligen. Nej, men det är moraliskt farligt. Så yeah. kan man gå tillbaka till de dagen efter och säga. Jag tog några velklappar av dig och sov i skogen igår så att, ja, vill du ha lite, ja. Här får du en bok, kan man ge dem då, som tack. Att jag har lite ved utan någon frågar. Det blir god stämning så blir man inbjuden. Om. Kolla vilken god jacka jag har tagit nu. Ha, har du provat detta innan att få ta ved och gå tillbaka senare? Jag har inte just ved, kanske men jag har tagit andra saker. Cyklar och inte lånat om jag verkligen behövt en cykel för tillfället. och alltså. lämnat en lapp. Jag har lånat en cykel, jag lovar och kommer tillbaka med den. Förlåt. <laughs> Förlåt. <laughs> Så. Då har vi det, Linnea. Ja. Jag ska ha med. Nej, vi tar inte den. Jag, tar Nej. Det. jag ska ta den där ryggen. Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte, nu har nu, nu jag inte den här. Nej. Jag trodde det blev kallt. Så kan man ha det på ryggen istället. Ja, kan vi gömma potentiella kaniner i ryggsäcken också. Du planerar verkligen att prova. Och jag fick ju ett sms innan där du sa att du skulle försöka fånga en kanin som vi kunde äta. Ja. Det... ja. Jag är faktiskt jädrigt... Jag kommer göra det någon gång. Jag tycker att det Jag gillar liksom inte systemet. att Det är helt ok att gå och köpa... köpa sket kyckling uppe i affären som har stått på en kvadratcentimeter. Och så får man inte ta lov och ta djur. Kommunen betalar ändå jägare för att döda kaninerna för att de är för många. Och om vi använder dem med värdnad och ändamålsenligt för att För att äta, liksom, inte för att döda för att det är kul, det skulle jag aldrig göra. Aldrig någonsin. Men eh, på grund av att lära mig för att någon gång, jag kommer bo i skogen i framtiden liksom, under en längre period någon gång. Och då är det ganska bra att ha tränat när det inte är lika skarpt läge på att. Eh, flå och ta ut tarmar och grilla och laga så här, tänker jag mig. Det låter klokt faktiskt. Ja. Sån. Är vi redo? Ser det ut som att jag har med mig, hur mycket som helst. Ja, men det ser ut som att jag också har med mig så mycket som helst. <skratt> <skratt> så att det jag tror vi har med oss hur mycket som helst på två faktiskt. Vi ska vara ute en vecka eller ta in på <skratt> ta en vi tarala för den vi kommer camping. Så det här är inte bra med. Ja. Om vi ska, okej, ska campa oss gott. Är det någonting av du tändstickor och kniv, det är det viktigaste. Det har vi. Då kör vi. Ja. Still crazy after all these years. Whoa, still crazy after all på en brygga på stense, inte allt för långt ut into the wild utan med stadens gatlykter runt hörnet vi har en fantastisk härlig måne som har färgen av en keddar som lyser upp vår campingplats och hittade en liten en halve som nog många känner till här i Kalmar Eh, som jag tror att vi nog nöjer oss med va? Jag tycker det här verkar fantastiskt. Det är ganska eh, gött att ligga och ha havs. Både havsstoften men eh, ljudet från havet. Och skymta ödan på andra sidan. Så vi sätta upp en brasa sen också? Ja, det ska vi göra. Vi träffade ju Per. Ja, han var väldigt trevlig Vi gick förbi ett hus och, och kom på att vi inte hade någon ved. Så då gick vi in eh, till en man som är på att flytta in eh, banankartonger i en skåpbil han skulle flytta. Och berättade vad, vad vi höll på med och då sa han att eh, ni kan få lite ved på. mig när vi frågade. Så då fick vi ett eh, gäng goda klabbar av han. Sen var det lite lustigt när vi hade gått därifrån så kom han körande sig sin... Vita Volvo efter oss och åh, Jag fick då samtidigt, ska ni sova ute Ni kan få sova i vårt gästhus Nej, nej, nej tack per. det är, alltså, Vi vill sova ute, det är det som är lite grej Men tack så hemskt mycket för omtacken Ja, jag tänkte ändå, vi har ju madrasser och sånt Men ja, hemskt, hemskt vänligt Men eh, vi ser fram emot Att sova ute åh, ja, ja. så lyck, önskar han oss Lycka till och nu sitter vi här Bara njuter av eh, Naturens goda Ja men det gör vi faktiskt jag tycker det är ett fantastiskt uttryck. Det är synd att det ännu inte syns så radio. Ja, Där är det. Men, men du pratade lite innan om att du eh, ville flytta ut så här. Mm. Ett tag. Mm. Det vill jag göra. Det har jag starka planer på. Det har jag egentligen redan bestämt att eh, när utbildningen är färdig eh, i juni så flyttar jag ut i, eh, i skogen antingen med en god vän beroende på om han vill följa med men om inte just han kan eller vill följa med så gör jag det helst själv. Eh, och tänker att jag tar med en tre månaders eh, vistelse i skogen för att komma närmare. Eh, verkligheten på något sätt skulle jag vilja påstå. Jag ser det inte som att fly från verkligheten utan jag ser det tvärtom som att fly till verkligheten. Det är ett tillhåll för att ladda batterierna och tänka klart och inte bli avbryten. Och renare på många sätt och vis. Vad är det som är så fascinerande med att bo ute i skogen? Man, man, man förstår på ett annorlunda sätt att man är en del av det. Och stressen rinner av en och det handlar liksom om det som ändå är... Primärt. Man har med sig några goda böcker, man kommer djupare in i dem Man går runt och strövar omkring Man har den friska luften Man kan njuta av Livets konst som du Ofta kanske besöker i konstgallerier Men en, en stjärnhimmel Eller en solnedgång Eller för den delen Ett åskoväder När det blixtrar har sig Så här, De gångerna jag har varit ute på strapatser innan Och det är, det är mina starkaste upplevelser I livet när jag har varit själv ute i naturen så här, det slår. Det, det enda som slår det är så här, riktig kärlek. liksom En mänsklig kärlek. Men eh, den kärleken, så här, den totala. Man, man går upp i det så. Man försvinner iväg. Man, man, ja, jag trivs himla bra i, i den närvaron. Jag hittar inte den närvaron på samma sätt eh, bland människor eller i städer är det lite inspiration hämtat från eh, filmen Into the Wild och boken Into the Wild? Ja, det är det väl såklart. Alltså, det är, eh, jag inspireras alltid av äventyrare. Eh, så att eh, Christopher McCandles som han heter, han kallar sig för Alexander Supertramp, när han ger sig ut, eh, är, är en förebild såklart. Och många kanske påstår att han är en idiot, men jag säger tvärtom att han är fantastisk. Som är så ut på det här sättet Jag tror många mer skulle behöva Man behöver inte göra det på det extrema sättet Han, han gör det på ett sätt som Många skulle beskriva som så här, Framförallt ungdomlig, manlig Galenskap när man ska testa sina gränser Och Det har jag stor förståelse för Det har jag gjort själv också Fast kanske inte så extremt så Men För kommande äventyr så handlar det nog inte om Att jag ska klättra högst upp på berget direkt Utan så här, bara vara Hitta, hitta en vacker plats och ströva omkring och, och lära mig att fiska och, och lära mig att och jaga lite och ha med mig något givär och kanske skjuta lite småvilt och, eh, och sådär. Men äventyrare är oftast mina förebilder och framförallt ensamvargar som ger sig ut. Still crazy after all these Still crazy after all these years. Jag tror nog att din korv är ganska klar nu. Ni kan dela på den så kan ni dela på den här med. Ni är lika bra. Mm. Vad brukar du äta annars när du inte sitter ute i, på en halvö på stenarten? Ja, aj, jag äter, aj, nu lyfter jag upp, nu lyfter jag upp bönerna från elden, jag äter, försöker äta ganska så bra mat, jag tycker det är kul med mat, jag har jobbat med mat i sju år, eller jobbat med mat, jag har jobbat inom restaurangbranschen i sju år, tycker att det är kul. Så att eh, innan eh, när jag levde i, med Lisa i en relation så lagade det rätt mycket omåt. Men nu blir det rätt mycket säkra kort med bara så här mycket grönsaker, väldigt mycket vitlök. Och så blir det väl lite ris eller kolhydrater och någon annan slag pasta och sådär. Jag har varit vegetarian större delen av mitt liv så att jag inte ätit så jättemycket kött. Men jag tycker det är jävligt gött med kött men jag försöker... Att vara lite försiktigare med att äta allt för mycket kött. Säger du med en isteban så här, 10 cm. på du väldigt länge, Ska skulle jag ta lite mer. Men är det du som får ta oskulden av den? Ja, jag har ju. jag var varm. Det var ett fantastiskt isteban. Var den smarrig? Mm. Mm. När mm. <laughs> man väl grillade. Wow. Det är fruktansvärt god ja, Här har vi det trevligt nu mm. Eller trevligt Det är ett dåligt beskrivande ord Men det är ett bra ord Ja det är ett bra ord men vi har det genuint mm. Vi sitter här och Äter egentligen Riktigt mat Som man inte hade serverat hemma vid Nej. Bara böner. <laughs> en liten mm. sotig korv Med ensmak Fast den var faktiskt god med våran omgivning. Det är helt tyst runt oss. Det är stjärn, stjärnklart. Månsken. Månsken. och sitter här vid en trevlig eld som vi kämpade länge med. <laughs> en timme minst, ja. Exakt. Mm. Ja, men ähm, nu när man väl har fått upp den så njuter man ju mer. Mm. Som du sa. Men, när du jobbade inom restaurangbranschen vad jobbade du då? Vad gjorde du? Jag började åka upp till stället ställe i Mellerstern, Norge som heter Lillhammer. Känd för de gamla OS-anhängarna. OS 94. Jag jobbade på en skidresort där jag var på café på dagen och serverade på kvällarna. Och tyckte att det var rätt kul. Det var mycket fest och jag hade spelat fotboll tio gånger i veckan ända fram till jag där innan jag åkte upp. Så att det var liksom ett helt nytt liv för mig att... Att fästa så mycket och träffa så mycket människor som var så annorlunda gentemot vad jag var Jag var liksom insocialiserad i fotbollsjargonger och festade på ett fotbollssätt som man kanske gjorde var tredje månad Och då söp man skallen av sig här var det lite mer som man drack alltid ett par öl efter jobbet och satt och tjötade med Och eh, det blev galna fester ibland också men jag gillade livet rätt mycket och träffade en trevlig tjej där, och så blev vi tillsammans, och flyttade hem till Göteborg och fick en lägenhet. Då jobbar jag som dagislärare ett tag, fröken och sen jobbar jag som städare ett tag. Ett par veckor sen jobbar jag på bamba tant eller matsalsvisvisningspersonal, som är det korrekta ordet. Det var ett rätt gött jobb eh, tills jag kände att nej, men jag vill tillbaka till restaurangbranschen. Och då åkte jag tillbaka till några dels för att pengarna var så himla bra där. På fyra månader första gången hade jag sparat ihop så att när jag kom hem hade jag en 70 000 och min dåvarande flickvän hade 100 000. Och då tänkte jag, ja men då vill jag spara ihop sådana pengar igen så att man kan göra ytterligare en resa. För då eh, stack vi iväg och reste. Inte tillsammans dock, men med våra vänner. Jag var iväg i sydostasien i eh, tre månader och eh, sen tag i Indien och Nepal. Så kom vi hem och så tog det slut mellan oss. Det var väl ingen jätteskräll efter så många månader ifrån varandra. Men då åkte jag upp till ett ställe som heter Gejlo som ligger mitt emellan Mellan Oslo och bergen. Och blev fast där i två och ett halvt år nästan. Triddes väl bra. Började som servitör och sen hårmöstare och sen ja, jag gjorde i princip samma jobb men till, i slutet kallades jag för event manager. Det var ju inte titel i alla fall men mitt jobb det var att jag hade lite mer ansvar och fick roligare gäster och fick styra upp så här, rätt mycket cateringar och specialbokningar och liknande med och med och plocka fram menyer och ja lite mer ansvar helt enkelt. Och sen så jobbade jag sommarkrogar och tills jag började studera och jag jobbade ett halvår på en ja det är inte särskilt att dra hela CV'et här men jag trivdes länge i restaurangbranschen tills att det jag började studera och sen så fick jag smak för det så tänkte att ja, jag vill nog prova en längre utbildning. Och då hade jag och Lisa träffats. Och däremellan så hade det varit en del resor också. Och så sen hamnade jag i Kalmar. Ganska sent, 25 år när jag började jag. Det är det väl. Nej, 26 till och med, kanske. Det finns någonting mer än det här tror jag Det här livet den här gången Jag tror att, eh, På någon form Form av rekarnation Jag tänker att det här livet som jag lever Nu Har gett mig Vissa verktyg Och Förutsättningar Och det blir Den utbildningen som jag kommer kämpa med Hela den här det här livet och gör det bästa av bästa möjliga jag kan och sen nästa gång någon annanstans i någon annan form eller klädsel så är det en ny utmaning utmaningen har Så tror jag det kommer rulla på så lite och så Ett tag hade jag en tanke om att man hela tiden att det är att, att det nästan ser ut som ett tv-spel. Säg att det finns 70 banor och sen bana ett är liksom ganska Enkel för någon som kanske är uppe på bana 25 men någonstans börjar man alltid på bana 1 och alla har varit på bana 1. Och när man väl kommer till bana 70 och har varvat spelet då, men då vilar man ett tag och så är man borta någonstans i någon annan galax eller på någon annan planet. Och sen så kanske man börjar om på en helt annan ställe men då börjar man om på ett igen. Men när man är när man spelar sista banan då, då har man lärt sig väldigt väldigt mycket. Och bemästrar många av de stora frågorna på ett sätt som gör att man känner sinnesfrid och genuin kärlek och harmoni. Och att man inte har några av de trödiga sidorna som många människor har. Hur vinner man det här tv-spelet? Nej, man vinner inte. Man är bara en del av spelet. Jag tror att man kanske... Nej, att... Om jag tänker på det såna barn så kanske man kan fastna. Så får man eh, spela om samma barn en gång till då. Om det är att. Att man har en hängep på att. Eh, lita på människor i det här livet. Ja men då får man lära sig att lita på människor till slut. Till slut så litar man på människor då. Ja, då klarar man banan. Eller att man ska sluta att känna högmod. Eller att man ska sluta att känna girighet. Eller missunnsamhet. Eller att man. Jag tänker ska träna på att vara mer. Jovialisk, eller att man ska träna på att vara mer här i nuet, eller så här. Det finns hela tiden en boss. <laughs> en, en stor utmaning. Att jag. Ja, ah, jag vet inte, Det är en tanke jag har det i alla fall. Jag, jag vet ju inte. Jag tror aldrig jag kommer fastna för en, en viss typ av religion. Så. Jag har en av mina närmsta vänner som var totalt konverterad till kristendomen, men så här, jag tycker att det känns konstigt att uh, lita på någonting så. Jag tycker det finns udd, udda brister i de flesta stora religionerna. Vad är din boss? Vad min boss är? Nu mm. har ja, du. Det är det jag håller på att ta reda på i detta livet. Du har inte kommit fram än bossen. Nej, det har jag inte gjort Men jag vill, jag tror Jag tror ju mycket på det här att <skratt> Hitta Hitta njutning, hitta glädje Hitta äventyret i i de, I de små sakerna Och inte bli allt för Bortfinta, liksom inte tappa eh, tappa, tappa uppmärksamheten På det som egentligen är viktigt vad som egentligen är viktigt så här, men Det är ju det är, det är svårt att svara på Men det är klart att För mig är det jävligt viktigt Att eh, Jag vet att om jag mår bra Då har jag en stark kraft Att kunna få andra människor att må bra Så i grund och botten Så den här gången Så i det här livet Så försöker jag sätta mig i situationer eh, så att jag själv kan må väldigt bra För då kan jag sen få andra att må väldigt bra Som nog också kan få andra att må väldigt bra Men ganska så snabbt I den här tv-spelsbanan Eller vad man ska kalla Det liv som jag just nu lever samma som många många andra Är att det är svårt ändå För att rätt vad det är så är jag inne i de här fällorna Och snåren och så blir jag helt plötsligt dålig på att Få mig själv att må bra Då blir jag också dålig på att få andra människor bra Då tar jag, då tar jag dåliga beslut och Kanske man får börja om på den banan Ja, så här, då har jag ju chansen så här, att, att göra det Nästa kalendermånad Eller nästa år eller så där, Och hela tiden kämpa, kämpa med det så bra som möjligt Så värdesätter jag ju Relationer väldigt mycket Och jag, har, jag är väldigt glad För alla Jag har väldigt många villkorslösa relationer Som jag är väldigt tacksam för Där handlar det liksom inte om att man ska hela tiden Komma längre eller prestera så mycket Mer i dem utan att man tillsammans försöker bara hjälpa varandra Att må så bra som möjligt Och uppfylla de Egna drömmarna man har Som man vet att man skulle må bra Och ibland så har jag väldigt lite kraft Till det och då får jag mycket hjälp av vissa människor Men ibland så har de väldigt lite kraft Och då kan jag hjälpa till rätt mycket. Då har jag mycket energi i mitt glas. Om det har varit så att jag har haft möjlighet att göra saker som jag må väldigt bra av. Då kan jag ha mycket mer större överseende och tålamod med det. Och, och finnas till på ett bättre sätt. Here comes a sun, Vad tillbringar du mest tid att göra? Mm. Jag funderar väldigt mycket. Det är lite synd. Det har varit att få gjort lite mer ibland. Vad funderar du på? Ja. Ibland funderar jag på det. Vad jag funderar på. Men jag funderar nog på allt möjligt mellan himmel och jord. Vad det ska bli av mig och vad ska det bli av andra och vad jag vill göra och vad som gör mig lycklig och sånt här. Men sen så gör jag väl mycket som folk är vanligt. Jag läser och kollar på film ganska så mycket. Mm. Vad har du för favoritböcker? Kan vi gå vidare till? Nu, det är så svårt att bara namna på. Jag kan ju uppskatta en kastdäckare rätt mycket. Om det är så att man är sugen på det. Men de böckerna som har varit väldigt mycket intryck på mig är eh, Into the Wild som är skriven av John Cokerer tror han heter. Jag blev Malta arg på mig men jag inte kan uttala namn på mina favoritförfattare. Men det är han som har skrivit boken om eh, Christopher McCandless som även kallas för Alexander Supertramp och som det har gjort en film som många har sett mm. uh, Into the Wild som handlar om det äventyret fast det är inte han själv som har skrivit det då, utan det är en journalist som har skrivit det mm. och sen så tycker jag om Born to Run som också är en journalist som har tagit reda på löpningens själ och hittat en bland indian folk i uh, Mexikos bergskedjor nu ja, har jag hört som. faktiskt mm. Det är spännande Vi vänder sida i boken mm. Och så tar vi vad som är det mest pinsamma Som du har upplevt mm, Jag skämdes jättemycket Första gången jag Jobbade som servitör, jag var nervös om det var Och så Fick jag ett stort Bord med tio stycken var sex barn Och fyra vuxna Och så beställde alla vuxna varsin öl Och alla barnen var sin läsk så satte jag upp allting på en bricka. Och sen när jag väl gick ut till dem så skulle jag sätta ner vardera eh, dryck till vederbörande person. Men då tappade jag balansen i brickan när det blev ojämn vikt vilket jag inte visste om. Och då ramlade samtliga glasflaskor ner i huvudet på en fyraåring och det blev ett jävla liv inne på restaurangen. Nej. Var och där mitt i allt står du. Och där står jag, ja. Och det var väldigt många som tyckte synd om mig då. Men de tyckte också synd om fyra åringen. Men det var svårt att veta vem det var mest synd om. En, en, en gråtandes, 19-årig kille. Eller en gråtandes, fyraårig liten kille. Hur reagerade föräldrarna? Ja, de var rätt, rätt skysta liksom. Så här, morsan blev väl ganska om. Så här, barnet hamnade i chock. <laughs> Men det gjorde jag i princip också Men alla var rätt så och sa att det var lugnt De märkte att det inte att det blev inget blod eller något sånt mm. Det blev några buler Vad va skulle du Aldrig göra igen? Nu kommer jag inte ihåg Vad jag skrev innan Jo Jag kommer säkert göra det igen Men jag avskyr att vara inne i stora gallerier Det är mm. folk oftast var När man är utan bland så har de som stor gallerier. Men jag, jag mår riktigt dåligt när jag är inne i stora gallerier. Varför då? Det är så mycket folk och så stressar Och massa shopping på. Och så massa onödigt bröt i. Och, eh, det är varmt. Och det är massa krams och krims. Mm. De försöker lura på en. Och så lyckas de oftast lura på en. Och så... Det det. Nej, det är... Jag tycker att det inte är så roligt att vara där. Vad är största dröm? Jag har väl en, kanske en, en bucket list. Jag hade tyckt det var kul att befinna mig som en nominerad på Oscarskala. Med en film. Antingen dokumentär eller en spelfilm. Jag skulle gärna vilja släppa en bok som skulle nå ut till relativt många människor- Eh, ingen bäst eller kanske men en sån bok som återkommer bland en liten skala människor år efter år efter år eh, och sen så hade det varit kul att prova på riktigt utmanande programlederi någon gång fast då får du nog vara på svenska så då tänker jag kanske guldbaggegalan Du får stanna där och helt enkelt <här> Ja Jag kan få vinna pris på Oscar men jag kan leda guldbaggikala. Det räcker. Tror du på äh, horoskop och sånt? Nej, ja, oh, nej. Jag är väl lite vackligare där, men jag tror att det kan avgöra det när man föds på året. om man kan hitta liknande personlighetsdrag i kräfter på grund av att man är född på sommaren i juli till exempel. att Jag tror att de första månaderna i livet, den anknytningen man får till miljön har nog ganska stor påverkan på sitt liv. Utan att man förstår det. Man föds in liksom i en ljusårstid Eller en mörkårstid Men det är ju förutsatt Var man befinner sig också i Det är ju utifrån ett svenskt perspektiv då. Så att Jag är kanske lik vissa svenska kräftor Men det är nödvändigtvis Inte vis så att jag är lik Argentinska kräftor För att det är ju Inte så mycket ljusare för dem Det är ju stora tankar. Men nej, jag tror, jag, jag tror att man har rätt mycket av uh, sitt... sitt. Uh... Ja Det är en spännande fråga. Ibland känns det som att livet är predestinerat. Att det liksom är bestämt vad man har för kalla uppgifter. Men så känns det ibland som att man har fullständigt äganderätt på sina valmöjligheter. Och hur man tar tillvara på livet. Och att det är liksom... Man kan spela det ett spratt hur den man vill. Att det inte fanns en enda tanke kring ens vara eller befinnande eller kring, kring ens persona. Men det är nedskrivet sådana saker med horoskop att man skulle vara extra känslig och modig eller extra ja, vad det nu kan vara för beskrivande. Adjektiv på en Men jag kan tycka att Kring stjärnor och sådär Så tror jag att nog att eh, Även om vi inte märker det så kan jag tänka mig att det finns en påverkan I liksom, ett större perspektiv Som sträcker sig utanför det som Vi känner som horoskop Men tänk bara det Sinnessjuka vi ser härifrån Där vi ligger nu mm, Tusentals stjärnor kan vi nästan se om vi koncentrerar blickarna. Och många av dem är bra mycket större än. De flesta är bra mycket större än solen. Nästan alla. Och zoomar man ut, det finns väl någon sån funktion på när man har sett något Youtube-klipp när liksom man börjar. Någon filmar på oss när vi ligger här nu och sen så. Är man från ett flygplan så ser vi ganska små ut. Och sen kommer man upp och så blir det bara större. Och till slut så är det bara jorden som ett litet dammkorn bland alla andra stjärnor. Och till slut så ser man inte ens vår sol eller våran planet längre. Och då får man lite perspektiv tycker jag. Ett obehagligt svindlande perspektiv. Men då är det rimligt att det finns någonting någon annanstans som inte vi har begripet ännu. Men som kanske... är. på något konstigt plan har någon påverkan på oss.